Швидко зібралися Лісові обладунки при їхньому способі життя Завжди були на похваті І обнявши Оленку за плечі Софія вибігла з хати У Любомировій вудзі На задньому сидінні Розмістився такий габаритний дядечко Що бідолашна машина Аж припала на задні колеса Біля дядечка Тиснувся в кутку Ігор Любчик Випередив спробу Втечі шляхом делікатного Штурхана по підкругленьку Задню частину Софійного тіла Від якого вона Міяко приземлилася на сидіння Поруч із дядечком Поки збиралася На слово машина вже котилася З пагорба От Любчик От хитрун А може то не Любчик Може, Оленка з її дивовижною здатністю залагоджувати конфлікти. Пронюхали про наші подвиги і приїхали мирити. Дорогою з'ясувалося, що це зовсім не так. Ініціатором подорожі був дебелий дядечко, голова колгоспу в тому селі, де докторували христичі. Дядечкова донечка, така ж дебела, гризла граніт медичної науки в їхньому училищі. І чи то граніт був занадто твердим, чи зуби надто крихкими, чи у процесі творення мама і татку весь матеріал перевели на нижню, справді розкішну частину її тіла, а на верхню, зокрема, на голову його забракло, то наука рухалася не квапом». З цієї причини поголів'я колгосних свиней, що сесії неухильно зменшувалося. Відолашні тварини приносили свої жирні стегна у жертву, аби уласкавлені чучликами шлунки викладачів надихали їхні праві верхні кінцівки на виведення в журналі приємно опуклих трійок замість бридких худющих оцінок і з ненависним студентському серцю хвости комунизу. Багажний дядечко наладував ні в руку і попросив христичів удатися до посередництва. Поза вони і Синицькими давно не бачилися і про їхні розлучні справи нічого не знали, то приїхали до знайомої хатини баби Рузі. Від магічного слова шашлики Ігор з голодних очей мало не зомлів. Отож і взяли його з собою в таємній надії на те, що зустріч у романтичній обстановці на нейтральній території може стати кроком до примирення. Софія та Ігор також розуміли марні затії, але раді були христичам. До того ж спокуса шашликово-шампанським та полунично-суничним лісом була неабиякою. Софіє, ми поїдемо в чудову місцинку до джерела святої Анни. Там справді є джерело з чудодійною водою. Кажуть, від усіх хвороб лікує, Злі думки відводить І щастя повертає. То як? Купатимешся? Із властивим йому Відтінком легкої іронії Поцікавився любомих. А вже ж, Відповіла замість Софії Оленка, Ми купатимемося І попросимо святу Анну, Щоб нам щастя повернула. «Не гріши, Оленко, чи тобі шукати щастя? Маєш його повнісінько», – зауважила Софія. «А я для профілактики наперед». Христичі були напрочуд щасливою парою. І не лише справляли враження, а насправді були. Незворушний спокій цього родинного вогнища незаперечно доводив, що світ навколо і щастя людини в цьому світі залежить не тільки від об'єктивної реальності подій.